«Іще не отгадав», – каже Черевань. «А ну ж ти сам». «Мені не диво, а от якби ти показав свою примудрість». «Моя примудрість, братику», – сказав Черевань, – «знає тільки наливати та випити. А там собі міскуйте, як хотя. На тебе попи, на тебе мужі совіта, на тебе народні голови». «Не вадило б і не попам». От вітує Шрам, не вадило б і не мужам совіта знати, що король тут тіло, а краля – так все душа. Тіло потішається, як чоловік зап'є, а душа погибає. От і все. «Правда, братику! їй Богу, правда!» – сказав похитуючи головою черевань. «Вип'єм же ще покупку!» Аж ось увійшла до гостей Череваниха. Молодиця свіжа і повновидна, Пряма як тополя. Замолоду була дуже хороша. Підійшла до шрама під благословеніє. Він її подблагословив, Да як пані була гожа, І вони ж таки давні приятелі, То ще схотів і попросту з неї привітатись. Да й каже, «Позвольте з вами привітатись, добродійко!» А вона каже, «Да як же зволите добродію?» Дай поцілувались, Любенько. Тоді Череваниха ще обнесла гостей. Черевань випив на радощах повний кубок, бризнув під стелю, да й каже, «Щоб наші дітки отак вибрикували!» А Череваниха почала вести за чаркою розмову. «Так оце, – каже, – ви на прощу, панотче, святе діло». «От, моя дружино», – обернулась до чоловіка, – «от, як добрі люди роблять, аж із самої Паволочі їдуть молитись Богу, а ми живемо ось під самим Києвом, да ще не були всю весну й одного разу у святих угодників». «Аж сором, да вже як собі хочеш, а в мене не дурно Ридван наготовлений». «Причеплюсь за пана Шрама, да куди він, туди й я». От божевільне жіноцтво, каже Черевань. Куди він, туди я. А як же пан Шрам махне за Дніпро? То що ж, я б не махнула, доки сидіти нам у сьому воронячому гнізді. Ось уже которий раз переказує мій брат, щоб приїхали до його в гості. І чому б не поїхати? Да їй ласю, каже Черевань. «Я рад би душею, коли б мене хто взяв та й переніс до твого брата під ніжень!» «Кажуть, і живе добре, так і зовсім по-панськи!» «Не дурно його козаки прозвали князем!» «Оце буцім за достаток його князем зовуть!» – перебила Череваниха. «У його жінка, княгиня з Волині, ляшка!» Як руйнували наші волинь, так він собі вподобав якусь бідолашну княгиню. От і самого прозвали князем. Князь Гвинтовка, зарготавши, каже Черевань. То були Вишневецькі та Острозькі, а тепер пішли князі Гвинтовки. Знай наших. А добра, кажуть людина з тієї княгині, поїхав би до Гвинтовки хоч загас. Коли б недалеко. Гутурить, попиваючи, аж ось двері риб. І так, як сонце засіяло, увійшла світлицю Леся. От моя краля, каже черевань, беречи її за руку. Світлиноньку входить, як Зоя сходить. Світлиноньку ввійшла, як Зоя зійшла. А що, брате? Чи нічим же похвалитись на старість Чариванові? Нічого не сказав Шарам. Тільки дивився на Лесю. А вона ж то стояла, підійшовши під благословення, хороша да прихороша. І ще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці опустила в землю, а на виду аж сіяє. диво була вчаривання дочка та й годі. Тим то Петро, як побачив, то й вмер. Дармо, що видав до волі світу. «Ну, лиш доню, – каже Черевань, – піднеси нам покупку, як там кажуть, із білих ручок».